мазепинці, петлюрівці, бандерівці, фашисти, буржуазні націоналісти, зарезервовані тільки за обраних і неслухняних українців. Чи не час було б і до історії ввести такі епітети, як жорстко-петлюрівці, кроволюбні меншиковці, ненависні катериновці, джугашвільці, муравйовці, беріївці, кочубеївці, Ще й більше відповідних назв можна було б черпнути з криниці нашої історії. На горі жбир народу і народу. Одні нарахували чотири, інші п'ять, ще інші вісім тисяч. Ходять, щось купують біля стендів, які порозкладали торговці просто неба. Щось п'ють, заїдають, гомонять, навіть співають гуртами. Я теж загубився між народом. Чекаючи на оце прийняття у пластикових, вироблених, напевно, в Кореї чи Японії, тарілках з Америки. Збоку стоїть якась жінка і розмовляє з побратимом з Америки. Пощо ви так багато заплатили за дорогу на цю гору? Та ж тут ніяка дорога не втримається. Поле є дощ і змиє найкращу дорогу. Добра порада на наступний ювілей. До речі, ювілейний комітет повідомив, що збирається в понеділок на засідання, щоб обговорити недоліки, аби на наступному ювілеї їх не повторювати. Нелегко їх злічити, та чи буде їх хтось пам'ятати на наступному 50-літті. Та не можна критикувати доброї волі. Наказують сідати до автобусів. Я запитую, чи ми їдемо на заплановане прийняття. «Ні», – відповідає мені один з комітетових ювілею, дивлячись понад моєю головою. «Прийняття вже відбулося тут. Хто як і чим умів, так пригощався?» «Певно, не прийшло пластикове знаряддя для їжі з Америки», – подумав я собі, ковтаючи слинку. «У дорозі назад ми ще відправили пана Хриду на могилі біля села Підгірців», де перепоховано 20 полеглих дивізійників. Зупинилися при дорозі біля Княжого, де відбувався прорив з оточення в спекотні і скорботні дні липня 1944-го через столоку, через колію до лісистих горбів. Десь там має бути Гавареччина. Тут добрих пару кілометрів бігли чистим полем і треба було великого щастя щоб не поцілила тебе куля чи скалок бомби Аж пробіг мені мороз поза спиною Хоч я там і не був, коли дивився на це місце Тепер засіяне поле А тоді була гола лука Коли ми повернулися до готелю, до нас прийшли дві жінки Дочка і дружина, які шукали своїх батька і чоловіка Вони не повернулися з гори жбир Що сталося? Ніхто не знає. Втішаємо їх, як можемо, що, мовляв, нічого злого не могло статись, бо інакше нас би повідомили. Все буде гаразд. Наступного ранку довідались, що їхній автобус поламався на рівній дорозі. Провідниця просила проїжджах, щоб переказали. Зателефонували до готелю і повідомили про їхню аварію і про те, що вони запізняться. Хтось дав навіть долара за труд. І лише якийсь військовий чи міліцейський автобус, проїжджаючи повз них, підібрав і завіз туристів після опівночі до готелю. Але ніхто так і не зателефонував до готелю, щоб люди не турбувалися. З цього я мав сатисфакцію. Не з неприємної пригоди побратимів туристів, а тому, що то був автобус, у котрому я мав повертатись. Однак чомусь сів до іншого автобуса. Я трішки більше повірив у призначення. До неприємностей слід зарахувати і те, що двоє з нашої групи захворіло на діарею, а з двома ми попрощались на віки вічні. Один дістав інфекцію після операції на сліпу кишку, а другий був хворий на серце, і в селі, в гостях у сусідів. Відчув, що робиться йому недобре. «Дай мені впорскувач з нітрогліцерином!» Попросив хлопця, що з ним прийшов. «Та ви, буйку, залишили це в нашій хаті!» Сказав хлопець. «Коли, поспішаючи, приніс ці ліки, вони вже були непотрібні. Поховали обох на рідній землі. Нема злого, щоб не вийшло на добре. Прийшла до мене грішна думка». Тут набагато дешевше вмирати, як у Канаді, де без 10 тисяч не обійдеться. А тут за 100-200 доларів американських величаво із з усіма гонорами відлетиш у вирій. І рідна земля буде легка, як пух. І для родини легше, і для кишені не так важко. Але ми вже в дорозі до Києва, через Івано-Франківськ. Київ який він? Чи змінився? Перше враження – Київ завжди Київ. Для дивізійників – Київ не Львів. Тут бути або не бути дивізійному Гамлетові. З'явився в газеті «Голос України», як не дивно, але Верховна Рада видає свою власну звичайну газету. Відкритий лист Організації ветеранів України до президента України Кравчука і голови Верховної Ради Плюща, проти відзначення 50-річчя дивізії СС Галичина. Навели різні факти, як за старих добрих часів, згадуючи присягу Гітлерові, однак чомусь не подаючи інформації про те, що у присязі було також. У боротьбі проти більшовизму. Не забули згадати злим словом і в такому ж контексті в тому листі і Упа. У молоді України з'явилася велика стаття, спрямована проти дивізії, де йшлося про те, що, мовляв, таке відзначення пошкодить упа, якщо її вояків визнати учасниками національно визвольної боротьби.